Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Sunt jandarmi, băieți de suflet ai lui Dragnea, caftangii Vin să-mi vingă în luptă dreaptă pe femei și pe copii Niciun gând nu le străpunge capul lor de plastic tare Scriu adânc cu bastonașe și mereu după dictare, că jandarm nu e acela ce n-a zis o poezie. Până aici am ajuns cu oda eminesciană, pe care voiam să o închin arnăuților Ministerului de Interne, și m-am oprit, neavând cască de protecție, un gând mi-a trecut prin scăfârlie, Râsul nostru, oare nu e, de fapt, o pavăză pentru brute? Toate parodiile și ironiile apărute pe net după ce jandarmeria a postat clipul cu cele două cărlanțe și un plăvan în uniforme, ieșiți la șpațiri într-un codru înzăpătit, având câte o cană de ceai în mână nu cumva stabilesc o familiaritate veselă cu cei ce se pot transforma oricând în criminali sub acoperire politică? Cănile de ceai, ținute absurd în mână în mijlocul pădurii pustii, înlocuiesc bastoanele, recipientele cu gaz lacrimogen și tunurile cu apă ca să sugereze pășnicia naturală a jandarmilor. Mai mult, cântarea uleioasă despre poetul nepereche, în care ales cu, rimează briantin cu, emines cu, vrea să dezvăluie rezervele de lirism din sufletele jandarmilor. Însă, păcătos gândul meu. S-a dus spre o altă secvență cu cântec Din portocala mecanică a lui Stanley Kubrick În care tartorul bătăușilor Alex de Large Îi cară bocanci în cap și în coaste Unui bătrân căzut la pământ Și fredonează a idoma lui Ginny Kelly În vreme ce șuta prin bălți Am singing in the rain Just singing in the rain. Ah! What a glorious feeling! I'm happy again. Ah! PSD este un partid întemeiat pe violență și crimă. Părinții lui fondatori în frunte cu Ion Iliescu, au provocat uciderea a aproape o de oameni după 22 decembrie 1989 ca să se legitimeze la putere. Istoria acestui partid e marcată de izbucniri violente, abia reținute. Mineriadele, intenția de a scoate tankuri pe stradă după ce au pierdut alegerile din 1996 saltatul opozanților de la domiciliu sub Adrian Năstase, atacul din 10 august al jandarmilor asupra manifestanților pașnici, bătrânilor, femeilor și copiilor. Deputatul Rădulescu Mitralieră exprimă dorința nemărturisită a celor mai mulți pesediști, orice formă de opoziție trebuie călcată în picioare, distrusă pentru ca partidul să fie, așa cum e normal, unicul stăpân al României. Dacă se va ajunge din nou la ieșirea în stradă ca ultimă formă de protest la asaltul PSD asupra instituțiilor pe care încă nu le controlează, agresiunea jandarmilor va fi și mai dură decât cea din 10 august. Mulți manifestanți vor fi arestați, răniți, băgați în spital sau și mai rău. Dăncila a pregătit deja terenul prin întrebarea pusă cu Arțag la Strasbourg, adică de ce în Franța se poate și la noi nu. În caz că va fi încălecat între timp de partidul Dragnea, SRI va deveni cu adevărat securitatea. Cei mai implicați și mai vocali dintre rezistenți nici nu să mai ajungă în piață, deoarece vor fi urmăriți și trimiși în arest din timp. Iată de ce nu vine să mai exersez ironia cu jandarmeria. Post scriptum. Totuși, frustrat fiind de faptul că nu mi-am terminat o oda cu care am început, vreau să-i spun așa numitului profesor de matematică Brez, ministrul culturii de părere că Eminescu e cel mai mare poet care l-a dat România, drept care știe din el un vers, din luciafarul și nici o la bine, cum sună de fapt strofa respectivă în variantă brează. Cobor în jos nea cerc pătrat, alunecând pe o rază, pătrunde graj, mănâncă fân, și fă o căcărează.